«Нічого не сталося», – сказав капітан, глибоко невдоволено. «І екземпляр, видно, неповноцінний». Ботакса вразив цей докір. «Я привіз два повноцінні екземпляри. Що вам не подобається?» «Груди, не кулі і не чаші. Я знаю, що таке куля і чаша. Та й на малюнках, що ви мені показували, вони зображені не такими. Там справді великі півкулі». А в цієї істоти якісь два клаптики сухуватові шкіри. І безбарвні якісь. «Пусте», – заперечив Ботакс. «Це можна пояснити як природний варіант. Ось я її саму спитаю». Він обернувся до Марч. «Пані, ваші груди неповноцінні?» Марч широко розплющила очі і якусь хвильку не могла здобутися на слово. Так їй перехопило дух. «От такої!» Нарешті промовила вона. «Що ж, може я і не джина Лолобріджіда, і не Аніта Екберг, але взагалі у мене все гаразд. Якби мій Ед був тут, він би вам сказав». Тоді звернулись до Чарлі. «Слухайте, скажіть цій банькатій почварі, що в мене фігура нормальна». «То я ж не дивлюся на вас», – лагідно відказав Чарлі. «А як же, не дивитесь, тільки нишком підглядаєте» то можете розплющити свої очиська та заступитись за жінку, коли ви хоч трошечки джентльмен. Та який там із вас джентльмен? Ну, гаразд, сказав Чарлі, скоса глянувши на Марч, яка при тій нагоді розправила плечі і випнула груди. Не хочеться мені встрявати в таке делікатне діло, але фігура у вас здається хоч куди. Вам здається? Може ви сліпий? Я колись трохи не стала міс Бруклін, щоб ви знали, і як не стала, то через талію, а не...» Чарлі заспокоїв її. «Та гаразд, гаразд. Все у вас як слід. Чесно?» І закивав головою до Ботакса. «Груди в неї хоч куди. Розумієте, з мене невеликий знавець, але, як на мене, вони гарні». Марч повеселішала. Ботакс теж підбадьорився. Він обернувся до гарма. «Більша форма вже виявляє інтерес капітане. Збудник діє. Тепер останній крок. Який же це? Нашою кольоровою мовою його нема як назвати, капітане. Він полягає в тому, що одна форма притулює свій отвір для їжі та мовлення до відповідного отвору другої форми. По їхньому він називається поцілунок. Невже цій гидоті кінця не буде? застогнав капітан. Це завершальна фаза. В усіх оповіданнях коли шкіру здерто силоміць, вони стискають одне одного в обіймах і зливаються в палкому поцілунку. Так можна приблизно перекласти дуже часто вживаний у тих оповіданнях вислів. Ось один приклад, вибраний навмання. Він обхопив дівчину руками і жадібно припав устами до її уст. Може, одне пожирало друге? спитав капітан. Зовсім ні, нетерпляче заперечив Ботакс. То були Палки-поцілунки. Як це палки? Вони обпалюють? Навряд чи це треба розуміти буквально. По-моєму, в такий спосіб констатується підвищення температури. Мабуть, що вища температура, то успішніше народжуються дитинчата. Коли більша форма збуджена як слід, їй тільки треба притулити уста до уст меншої, а без цього дитинчата не народжуються. Ось про цю взаємодію я й говорив. «Оце й усе?» «Так це ж...» Капітан сплеснув руками, але виразити свою думку мовою кольорових спалахів не зміг. «Оце й усе», – підтвердив Ботакс. «У жодному оповіданні, навіть у любителі розваг, я не знайшов опису якихось дальших дій, пов'язаних із розмноженням. Інколи після опису поцілунку стоїть кілька крапок або цілий рядок їх, але вони, я гадаю, означають нові поцілунки. Кожна крапка по цілунок, це коли вони хочуть народити кілького дитинчат. Ні, нам зараз не треба кількох. А вже ж, капітане.